Vandra i ljuset. Kapitel 1, verserna 5 till och med 10. 5. Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. 6. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 7. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset då har vi gemenskap med varandra och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Åtta. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Nio. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till lögnare, och hans ord finns inte i oss.